Від сірника загорівся хмиз, над яким повис казанок. Гуля скатала свої висохлі сорочки сукні і заховала в баули. Сонце піднялося над горами. На баул виліз хамелеончик Петрович і завмер, витягнувши шию до неба. Коли ми випили чаю і розкатали на язиці кілька солоних сирних кульок, попрямували далі з вивистою стежиною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 а гірські відроги все не закінчувалися. І знову була ночівля у вузькій ущеленні між двох кам'яних язиків. І ніч була тиха і зоряна. Тільки ранок виявився недобрим. Ще у сні в мене якось занили руки, наче затиснені в зап'ястках. А коли прокинувся, збагнув, що руки дійсно зв'язані за спиною. І лежав я на животі вперше з носом у маленьку розшиту ромбиками гулену подушечку. Я покрутив головою, що навіть не здатний відчути страх. Я був лише збентежений і здивований. Повернувся на бік, потім згрупувався і не без зусиль усівся Іваном по киваном. Ноги теж були зв'язані. Обдивився. Гулі поруч не було, але на піску, навколо підстилки, виділося чимало людських слідів. «Невже це гуля мене зв'язала?» – майнула божевільна думка. Я просто набрид їй, ось вона й вирішила піти геть, а щоб не нас доганяв, зв'язала. Не встиг я додумати, звідкись почулися два голоси, чоловічий і жіночий. Спочатку вони звучали невиразно, але що більше наближалися, то краще розрізнялися слова. І я на свій превеликий подив почув щиру українську мову. «Що ж ти дурню не втримав, га?» – запитував жіночий голос. А сама ти що? Чом не побігла? Все хіба я, відповів чоловічий. І з за найближчого відрогу ця парочка виринула так несподівано, що мене пересмикнула. З моїх грудей вихопився чи то наляканий видох, чи то стогін. Я впізнав ці обличчя. Але поки до мене доходило, де я їх бачив, вони теж зупинилися за два-три метри і дивилися на мене недоброзичливо і замислено, наче саме вони зараз вирішували, що зі мною буде далі. Ця пауза затягнулася на кілька хвилин. Потім чорнявий гостроносий парубок нахилився наді мною. Мені здалося, що він хоче мене дзьобнути, бо тягнувся він до мене саме носом, але виявилося, він принюхувався до мене. «Бач», – повернувся він до своєї подруги, – «всеньке тіло цинамоном пахне, а одна рука – кав'яром. То він, либонь, тією рукою до російського капіталізму діткнувся». Його чорнява супутниця посміхнулася. «Чого вам від мене треба?» – запитав я, намагаючись послабити мотузку, яка стягнула мої зап'ястя за спиною. «Та нічого, не мордуйтеся даремно», – посміхнувся Чорнявий. «Побалакаємо, може, щось у купі зробимо, щось важливе для вітчизни». Я вже ясно пригадував ті кілька моментів із минулого, коли ми навіть не те, щоб стикалися, а просто помічали одне одного. Точніше, тепер я вже розумів, що вони за мною стежили». Це вони весь час потрапляли мені на очі і на Софіївському Майдані під час мітингу, і потім, коли я вже підходив до свого будинку. Але як вони опинилися тут, у казахській пустелі? Чи ж на їхні сліди супроводжували мою мандрівку з моменту висадки на Каспійський берег зі шхуни «Старий товариш»? Ви хоча б представилися, намагаючись говорити якомога природніше, звернувся я до них. «А чого представлятися?» – здезав плечима Чорнявий. «Я Петро, а вона Галя. Ось і все представлення». «То ви що, від самого Києва за мною стежили?» – далі запитував я, бо хотів якнайкраще зрозуміти, що відбувається і які в них плани. «Ні, навіщо?» – говорив Петро. «Ми ж віддали, куди пан їде. От і вийшли на зустріч. Такі справи». «А для чого треба було мене зв'язувати?» А якби пана не зв'язали, то й гутірки супокійної не було б. А так ось, гомонимо, по-людському. От якби твоя казашка не дала драла, то б усі в чотирьох побалакали. Ну, а так у трьох доведеться. Ну, і про що ви побалакати хочете? Про що? Та про тебе. Про те, як ти, маскаль-чарівник, дещо цікавенько рознюхав і чомусь нікому про це не писнув. Усе урадив собі загарбати». «На святе для нашого народу зазіхнув, Та за одне це тебе вколошкати замало!» – несподівано підвищив голос Петро. «Тише, тише!» – почала його заспокоювати Галя. «Каміння, бо посиплеться, і вона вказала поглядом на гори. «Нічого я ні від кого не приховував!» – сказав я. «Навпаки, хотів усе додому, в Київ привезти!» «Не плети дурниць!» – махнув рукою Петро, вже гамувавшись. «Повіз би туди, де тобі ліпше б заплатили!» Денна спека починала мене втомлювати. Я сидів зі зв'язаними руками і ногами на підстилці. Поруч, біля маленького багаття, з нашою триногою і казанком, метушилася Галя. А Петро кудись подався. Я подумав, що безглуздо не скористатися відсутністю чоловіка і кинув уважний погляд на чорнокосу жінку. «Пробачте, – сказав я, – у мене руки заніміли. Ви не могли б хоча б на п'ять хвилин розв'язати їх. Галя повернулася, на її маленькому велицюватому обличчі з'явилася посмішка. Спершу руки, а відтак і ноги затерпнуть. А мені що, гасати за тобою? Ні. І вона знову повернулася до казанка, в якому вже щось варилося. Ось зараз нагодую тебе, і миттю легше стане, додала вона, вже не дивлячись на мене. Я кивнув собі. Схоже, з цією галею не так просто було домовитися. «А Петро де?» – запитав я за кілька хвилин. «Петро, утко прийде». «Наші бебихи забере» – і прийде. Я упав на бік. Балансувати на п'ятій тоці було вже боляче. Очі мої почали заплющуватися. Чи то від безсилля, чи то від вимушеної нерухомості мене хилило в сон. Я би й заснув напевно, якби раптом у ніс не вдарив якийсь знайомий запах, розплющив очі і побачив просто себе на підстилці казанок із гречаною кашею. Поруч сиділа Галя, тримаючи в руці алюмінієву ложку, наче з радянської їдальні, і дивилася мені в обличчя. Дай я тебе нагодую, сказала жінка. Ти лишень сядь, позаяк отак не зможеш. Я слухняно ліг на спину та сів. Миттю біля мого рота з'явилася ложка з гречаною кашею. «Роззяв рота!» – наказала Галя. Каша була загарячою. гарячою. «Хай вистигне!» – попросив я. «От бевсь! Зараз Петро прийде, і взагалі нічого тобі не перепаде!» І друга ложка з паруючою кашею зависла біля мого рота.